Тільки облишмо це згадувать, хоч і зажурені серцем, а корячись неминучості, дух свій приборкаймо в грудях нині свій гнів припиняю. Не личить безкраю уперто гніватись непримиренно, а зараз до бою скоріше духу додай бадьорішого, довговолосим ахеям, щоб із троянами стрівшись, Упевнитись міг я чий досі. Хочуть при наших вони кораблях ночувати, сподіваюсь. Той із них з радістю втомлені схилить коліна, хто встигне В битві жорстокій уникнути наших спесів безпощадних. Так він сказав, і почувши, що гнів припинив син Пелея духом могутній, зродили всі мідноголінні ахеї став говорити до них володар мужів агамемнон з місця де був не виходячи сам на середину зборів друзі герої данаї соратники бога арея тих хто говорить слід слухати уважно їх мову не гоже Перебивать, тож нелегко, і бувалому так говорити. Хто серед гомну й гаму людського щось може почути, чи щось сказати, заглушить той шум і гучного промовця. Порозумітись хотів би я сином Пелея. Ви ж пильно слухайте, інші аргеї, і всі на слова мої зважте. Часто Ахеї мені про зваду із ним говорили і докоряли не раз. Але не моя-то провина. Винів тім Зевс і Мойра, і Ерінія в пітьмі блуденна. Це ж бо вони на мій розум засліплення дике наслали. В день той, коли від Ахіла я здобич забрав самовладно. Що міг зробити? Божим усе підлягає велінням. Зевсова донька поважна, ата зловредна, що розум всім засліпляє, легкі в неї ноги і навіть не ходить, ними вона по землі, по головах людських прямує і розум затемнює в них. Із нас одного вже впіймала, навіть і Зевса вона, засліпила, хоча найсильніший, кажуть, він серед богів і людей, отже навіть із Зевса Гера, хоч слабша, підступною хитрістю також шукала в день той, коли настала пора пишнокоті алкмені силу Геракла родити в увінчаних мурами Фівах. Так похваляючись Зевс до всіх тоді мовив безсмертних Слухайте слово мого, вічно сущі богови богині, хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Нині і літія в світ приведе помічниця пологів мужа, що панувать над своїми сусідами буде, з роду славетних мужів, породжених з крові моєї, підступ ховаючи. Мовить до нього володарка Гера. Ти нас обманюєш, мабуть, і слово твоє не справдиться. Тож поклянися великою клятвою тут олімпійцю, що панувати над своїми сусідами буде насправді той, хто сьогодні на світ із жіночого з'явиться лона, з роду славетних мужів породжених з крові Твоєї.